Розділ 13. Тим часом хвилювання в місті зростало. Міняйло від насильнішого змучення, занедужав і ліг у ліжко. Вельможу, який щойно закінчив з великим потрясінням духу і не без шкоди для здоров'я нічні бесіди з ханом про таємничу втечу пешаверців, після цього викрадання опинився перед загрозою нових бесід, ще обтяжливіших. Заздалегідь це, перечуваючи, вельможа уподібнився грозовій хмарі, крізь яку, однак, де-неде прослизала, подібно до миттєвого сонячного променя, прихована усмішка, породження глибоко прихованих думок про майбутні перегони, де тепер його текінські скакуни вже не зустрінуть небезпечних арабських суперників. Вночі хан викликав вельможу до себе в опочивальню, Бесіда була вельми короткою, причому чому говорила тільки одна сторона. Тоді як друга через необхідність обмежувалася лише тим, що вклонялася, насторбучувала вуса, закочувала очі, здіймала руки до неба та іншими словозамінними рухами тіла, без яких, до речі, сини і дочки людські зазнавали подеколи непереборних труднощів у справах службових, а найбільше подружніх. Вельможа вийшов від хана жовто-зелений і викликав до себе негайно всіх старших і середніх начальників. Його бесіда з начальниками була ще коротшою, ніж бесіда повелителя з ним. Старші і середні начальники, в свою чергу, викликали до себе молодших. Там уся розмова склалася із кількох лайливих слів. Що ж до нижчих, тобто простих шпигунів і стражників, то до них дійшли вже не слова, а лише стусани. Давно в Коканді не було такої неспокійної ночі. На площах, вулицях, у провулках усюди бращала і дзвеніла зброя. У холодному місячному світлі виблискували списи, щити і шаблі. Варта шукала злодіїв. Ватри на сторожевих вежах високо здіймали в тихе небо, Язики темно-червоного смоляного полум'я. Димна заграва стояла над містом. Тужливо перегукувалася варта. У темних кутках під мостами, у проломах огорош, на пустирях і цвинтарях ховалися сотні шпалунів. Старші і середні начальники у супроводі молодших і нижчих зробили особистий обхід усіх чайхан та караван сараїв. Заходили вони в чайхану, де спав ходжа на середін. Підносили до його обличчя палаючий смолоскип. Він навіть очей не розплющив, хоча й чув, як потріскує його борода і вдихав запах паленого волосся. Одного козлодія поряд з ним цієї ночі не було. Ранок не приніс місту заспокоєння. Близько полудня вельможа з численним поштом з'явився на мосту відтяти голів. Його погляд палав, вуса стерчали, голос викликав дріж. Він простягнув правицю, і з натовпу покінних стражників вискочили двоє – на гнідому жеребці і на сірому. Крутячи нагайкою, перехиливши усі длі набік, гикаючи і свистячи, перший із них гучно промчав по мосту, обдавши ворожбитів гарячим вітром та запахом кінського поту. Другий спрямував коня вниз, перетнув у хмарі бризок мілководний сай, одним стрибком вихопився на протилежний берег і зник у бічному провулку. Вольможа протягнув правицю в інший бік, і туди, дзвенячи щитами, шаблями, списами, топлячись і сварячись між собою, попрямували піші стражники. Потім Вольможа під'їхав до старого головного ворожбита. Між ними почалася таємна бесіда. Хоча на зі свого місця не міг нічого почути, але вгадував кожне слово. Ішлося, звичайно, про розшук зниклих коней. Старий обіцяв закликати на допомогу всі підвладні йому потойбічні сили, у тому числі приховані в черепі. Пельможа пирхав на сторбучого вуса. Він прийшов не заради дурних казок, він вимагав діла. Старому довелося звернутися до підвладних йому земних сил. Почався допит ворожбитів. Кому вони ворожили вчора і позавчора? Чи не помітили у тих, хто до них звертався, чогось підозрілого? Можливо, такого, що стосувалося б зухвалого викрадення? Усі ворожбити відповідали, що нічого такого не помітили. Пельможа гнівався, смикав вусами. Його напружений скляний погляд загрожував палицями, батогами, вигнанням з міста. Ворожбити зажурились. Доля, яка зазнала від них скільки принижень, раптом постала перед ними у новому, могутньому вигляді, щоб насолодитися довгоочікуваною помстою. Сьогодні проти неї були б не тільки боби та щурячі кістки, а навіть і череп. Черга відповідати дійшла й до на Середіна. Слідом за іншими, він повторив, що не бачив і не чув нічого підозрілого. Вельможа сердито пирхнув. Знову нічого. Раптом із ніші навпроти, саме на це й розраховував Ходжа на Середін, почувся чийсь злісний, але боязкий із з гугнявим виском голос. Але ж ти говорив, що у ворожіннях на рошок викрадено, не маєш собі рівних. Почувши слово «розшук», вельможа стрепенувся. Чому ж ти мовчав, ворожбите? У його скляних очах спалахнув вогонь. Відповідай! Гнів, що давно накопичувався в ньому, шукав собі виходу. Я розкидую все ваше погане кубло, перетворю на прах і попіл загримів він. Варто, візьміть його, візьміть цього розбита, цього ошуканця, і бийте батогами до тих пір, доки він не скаже, де знаходяться викрадені коні, або нехай привселюдно зізнається, що він безсоромний брехун. Бийте його! Стражники зірвали сходжі на на халат. Двоє побігли під міст мочити батоги. Зволікати далі було небезпечно. Бача настрідін покірливо звернувся до вельможі. Найгідний раб повертає до них на князя принишене благання вислухати його. Я справді ворожу на викраденого і зможу знайти зниклих коней. Ти можеш знайти? Чому ж дотепер не знайшов? О, на ясніший князю, Моє ворожіння вимагає, щоб потерпілий від злодіїв особисто звернувся до мене, бо інакше воно втратить силу. Який термін потрібен тобі для розшуку? Одна ніч. Якщо потерпілий прийде до мене сьогодні, до заходу сонця. Ці слова викликали серед ворожбитів шепіт і рух. Обличчя кістлявого старого, що вже перечував гіркуту вигнання, Освітилося надією. Вельможе з гнівним подовом пильно подивився на Ходжуна середина. «Ти насмілюєшся брехати мені просто в лице? Мені, який знає всі ваші хитрощі та шахрайства? Мені, який терпить вас тут, на мосту, тільки задля того, щоб не наймати зайвих шпигунів?» «У моїх словах немає брехні», – осяючи пешнотою володарю. «Гаразд, побачимо». Але якщо ти з бреха ворожбите, краще б тобі не народжуватись на світ. Нумо, покличте сюди міняйла Рахімбая. Поважний Рахімбай хворий, підлесло нагадав хтось із середніх начальників, що товпилися навколо вельможі. А я не хворий, спалахнув вельможа. Я не хворий! Вже дві ночі я не столяв очей, розшукуючи цих клятих коней. Він лежатиме, а я за нього маю відбувати? Покликати! Принести на ношах!» Вісім стражників на чолі з двома середніми начальниками та одним старшим рушили до домівки купця. Вельможе був середній на зріст, навіть вельми середній. Його зовнішність не відповідала високому та багатовладному чину. Прагнучи виправити цю прикру похибку природи, він носив вузькі лаковані чоботи на надмірно високих тонких підборах, завдяки чому доставав собі зросту і величі. Постукуючи підборами по кам'яних плитах, він пройшовся назад, вперед по мосту, потім зупинився. Правою рукою сперся на кам'яну огорожу, а ліву поволі підніс до своїх чорних вусів і став погладжувати і крутити їх. Навколо всі благоговійно мовчали, і гнів його потроху став холонути. У хвилини дозвілля Вельможа не був далекий від піднесених роздумів і навіть полюбляв їх, як ознаку своєї безперечної духовної переваги над підвладними. «Чи не в тому й полягає головний обов'язок начальника, щоб вселяти у підвладних страх і трепет?» – роздумував він. Досягти ж цього найлегше шмаганням їх усіх, поспіль і без розбору, але обов'язково супроводжуючи покарання належними повчаннями, без чого воно не матиме бажаних благих наслідків. Ці роздуми заспокоїли вельможу. Він відчув себе так, ніби здійнявся на могутніх крилах начальницької мудрості, в надзоріну височинь. Звідти все здавалося дрібним, нікчемним, Вартим не гніву, але лише презирства. Погляд його спрямований на кислявого старого, Не те, щоб полагіднішав, але немов здобув якусь безтілесність, І проходив наскрізь, не опалюючи і не заподіюючи ран. «Що ж до справжньої вини покараного, – продовжував він, Розширюючи коло своїх думок, – То такі сумніви зовсім не личать начальникові, Бо, якщо навіть покараний і не винен у цій справі, за яку його покарали, то вже обов'язково винен у якійсь іншій. Від цієї думки, від її глибини і сили, у нього навіть дух зайнявся. Підійматися вище було вже неможливо вище починалася вже мудрість божественна. Він здійнявся до самих її веж, і його уявному поглядові, ніби відкрився океан сліпучого. Незбагненного світла Будинок купця знаходився неподалік За півгодини ноші повернулись З-під шовкової завізки випав зміняйло Жовтий, опухлий, з нечесаною бородою У якій застряг пух від подушки Хапаючись за серце, охаючи, крехчучи Він вклонився в і сказав слабким, але в'їдливим голосом Вітаю і багатовладного камільбека. Навіщо знадобилося йому піднімати з скорботної постелі свого жалюгідного раба, ніхчемність якого така, що він навіть не може знайти у цьому місці захисту від зухвалих злодіїв. Я покликав найповажнішого Рахімбая саме з цього приводу, щоб довести йому свою ретельність у розшуках зниклих коней. Я засмучений і стурбований, як ніколи. Чим же переймається ясновельможний Камільбек? Адже тепер його такінські жеребці обов'язково дістануть першу нагороду на перегонах? Це був відкритий удар, просто в обличчя. Вельможа зблід. Гіркота втрати і пов'язана з нею хвороба затьмарили розум поважного Рахімбая. Вимовив він із холодною гідністю. Тут перед нами знаходиться один ворожбит, надзвичайно вправний, за його словами. Він береться розшукати зниклих коней. Ворожбит! І заради цього ясновольможний князь піднімає мене хворого з ліжка? Ні, нехай вже владарний князь ворожить сам, а я піду звідси. І він обернувся, щоб піти геть. Вельможа з холодною гідністю вимовив. «У цьому місті розпоряджаюся я!» Найповажніший Рахімбай почне негайно перемовини з ворожбитом. Він умів вселяти покору цей вельможа. Купець хоча й скривився, але й підійшов до ходжіна середина. І я не вірю тобі, ворожбите, і наламаний гріш, і звертаюся до тебе лише тому, що примушений до цього владою. «У мене зі стайні пропали двоє чистокровних арабських коней. Один білий, а другий чорний», – підказав на Середин, відкриваючи свою китайську книгу. «Геть усе місто може підтвердити справедливість твоїх слів, о найпроникливіший з усіх ворожбитів, уїдливо мовив Міняйло. «Багато хто милувався моїми кіньми», – у день їх прибуття із Аравії. Білий кінь з маленьким робцем, Не товщим за вовняну нитку, під гривою, А чорний з бородавкою у лівому вусі, Завбільшки згорошено. Спокійно продовжував ходжана на середін. Купець сторопів. Про ці прикмети знали тільки двоє. Він сам і його довірений конюх. Більше ніхто. Відлива усмішка зникла з обличчя міняйла. Ти маєш рацію ворожбити, але як ти дізнався? Стрепенувся й вельможа, підійшов до них ближче. Хоча на Середін перегорнув сторінку своєї китайської книги. І ще у хвіст білого жеребця вплетена біла замовлена шовковинка, а у хвіст чорного чорна. Цього вже не знав і довірений конюх. Замовлені шовковинки купець таємно вплітав у хвости коням сам, оскільки вдаватися на перегонах до черівництва і замовлянь було суворо заборонено під загрозою ув'язнення. Слова і на середіна» остаточно приголомшили Міняйла. Ясновольможний Камільбек теж не залишився байдужим до цих слів. Його думки промчали в скачок. «Однак він, так і дивись, справді може знайти, але ж це зовсім мені не потрібно. Моя справа виявити якнайбільшу ретельність у пошуках, а все інше від мене вже не залежить. Знайдуться коні чи ні – це справа Аллаха. Краще, щоб не знайшлися, принаймні до перегоню. Шейтан підсунув мені цього ворожбита. «Та що ж робити?» Еге, аж черівництво! Налякати міняйла!» Спіймати на місці злочину, зволікати зі слідством, тоді його араби ні в якому разі не потраплять на поле перегонів. Що скажете ви, шановний Рахімбаю? зловісним судівським голосом запитав він. Я нічого не знаю ні про які шовковинки, плутано забормотів купець, змінившись на лиці і видавши себе, себе цим з головою. Мабуть, конюхи самі, без мого відома, або колишній власник коней, ще там, в Аравії. Але тут він опам'ятався, зметикувавши, що коней вже немає і викрити його неможливо. — Та це все брехня! — вигукнув він з удаваним обуренням. — Ворожбить бреше, обмовляє. — Якби знайшлися мої коні, завтра знайдуться. Перервав його ходжа на середині. Зачекай, моя книга говорить ще щось. Вона говорить, що у підкову на передній правій нозі білого жеребця забито серед інших цвяхів один золотий, теж замовлений. Зверху він прикритий сірою фарбою, щоб не відрізнявся від залізних. Такий самий чарівний цвях є у підкові чорного жеребця. Тільки ось не можу розібрати, на якій нозі Гм, чарівні цвяхи, замовлені шовковинки, усміхнувся вельможа. За службовим обов'язком я повинен почати розслідування. Купцеві через надзвичайне здивування відібрало мову. Втім, зніяковіння його тривало недовго. Виручила багаторічна базарна звичка до брехні. Не розумію, про що він говорить, цей ворожбит. Мабуть, він просто набиває ціну. Хай він скаже прямо, скільки хоче за свою ворожбу. І чим відповідатиме, якщо вона виявиться хибною? Книга його душі була до кінця відкрита для Ходжіна Середіна. Не те, що китайська. Тепер купець уже не сумнівався, що бачить перед собою ворожбита, який має справжній дар ясновидіння. Бажання повернути пропажу боролися в ньому із злісною примарою в'язниці. Замовлені цвяхи, чарівні шовковинки, вельможа, котрий пронюхав про це. Він розумів, що, крім ворожбита, ніхто не міг допомогти йому в такій справі. «Про ціну і про все інше ми маємо говорити віч-навіч. Тільки вдвох», – сказав Ходжана Середін, розуміючи найпекуче, Найпотаємніше бажання купця. «А в трьох не можна?» – занепокоївся вельможа. «Ні, не можна. Моя ворожба втратить силу». Вельможі довелося поступитись. Він відійшов, наказавши стражникам розчистити місце. За хвилину навколо ходжина средіна і купця нікого не залишилось. Головний ворожбець спробував було зачаїтись в своїй ніші, але був викинутий звідти з тусанами. «Ми самі!» – сказав купець. «Так, самі!» – підтвердив Ходжана Средін. «Не можу збагнути, звідки взялися ці цвяхи й шовкованки? А ось зараз дізнаємося, звідки!» Ходжана Средін потягнувся до своєї китайської книги. «Не треба ворожбити!» – поквапився сказати купець. «Ця справа вчорашня, минула, а нам треба думати...» «Про майбутнє, про завтрашню справу», – закінчив Ходжана на середин. «Саме так. Було б добре ворожбити, якби ці коні повернулися до мене в тому вигляді, у такому вигляді, як би це сказати, без цвяхів і без шавковинок, я розумію. Тихіше ворожбити. Тепер скажи свою ціну». «Ціна підхожа, шановний купцю, десять тисяч штаньга». «Десять тисяч!» Милостивий Аллах, та це ж половина їхньої вартості. Коні коштували мені разом з перевозкою з Аравії до самого Коканду 20 тисяч теньга. Ясновальможному Камельбекові ти називав іншу ціну. Пам'ятаєш там, у лавці, 52 тисячі? Купець витрішив очі. Все знання цього дивного ворожбита справді сягало надто далеко. «Це все твоя книга?» – помовчавши безким голосом, запитав купець. «Так, вона. Дивна книга. Де ж ти її роздобув?» «У Китаї». «І багато там у Китаї таких книг. Одна єдина. На весь світ». «От і добре. Страшно навіть подумати, що було б з нами, торговими людьми, якби у світі з'явилися сотні таких книг. Закрий її, ворожбите, закрий». Вигляд цих китайських знаків тяжкий для мого серця. Гаразд, я згоден на твою ціну. І не намагайся обдурити мене, купець. Я беззбройний, я в твоїх руках. Книга як гострий меч. Завтра ти матимеш своїх коней. Одержиш їх без шовковинок і цвяхів, як ми домовились. Приготуй гроші золотом в одному гаманці а зараз вчинемо останнє. Ходжа на середі, відкуєкував гарбуза, побризкав чарівною водою на себе і на купця. Вільможе, начальники, стражники, ворожбити мовчки спостерігали все це. Кислявий старий ватажок ворожбитів знемагав від заздрості. Двічі намагався він підібратися до співрозмовників, щоб підслухати і двічі варта поклала край його намірам, відкинувши старого стусанами. З ним зробилися корчі, коли він почув ціну ворожби. «Тише тисяч!» – хрипко вигукнув він і внестями повалився на землю. Піднімати його було нікому. Всі заціпеніли, приголомшені такою нечуваною ціною. Вельможа багатозначно кашлянув, відверто посміхнувся – але промовчав. Зате, коли купець рушив додому, його слідом кинулося ціла зграє шпигунів. «Значить, вони і мене не залишать без своєї уваги», подумав ходжа середін, І не помилився. Озирнувшись, він побачив трьох у себе за спиною і ще одного осторонь. Борожбите. бити!» Вельможа пальцем покликав до себе ходжу насередина. «Пам'ятай!» Коні можуть бути повернені купцеві тільки при мені, не інакше, і не обов'язково тобі з цим ділом поспішати. Крім того, шовкованки і цвяхи, дивись, щоб вони раптом не зникли кудись, бо тоді ти пошкодуєш про день свого народження. Іди! Ходжа на середін згорнув свій килимок і під злісний, заздрісний шепіт своїх ворожбитів в міст від голів. Шпигуни пішли за ним. Розділ 14 Увесь день він чув за собою їхні скрадливі кроки. Шпигуни провели його до харчевні, З харчевні до чайхани. Він ліг відпочити, Шпигуни усі четверо всілися над ним. Двоє з одного боку, Двоє з другого. І перемовляючись через лежачого, розпочали сумовиту бесіду про мізерність своєї платні та прикрощі ремесла. Під цю тужливу розмову він і заснув. А коли прокинувся, побачив над собою вже інших шпигунів – нічних, з одягнених у сірі халати невидимки. Але ж нічні шпигуни розмовляли про те саме – про прикрощі ремесла – Скаредність та причепки начальства. Сутеніло. Зоря вгасала. У небі висів тонкий місяць, і медзини з усіх мінаретів підносили до нього свої протяжні, дзвінко сумні голоси. Хоча на середин почав готуватися до вечірньої ворожби. Відкуркував гарбуз, налив у чашку чарівної води, змочив у ній пальці. Побризкав на маслянистий каганець, а потім запалив його. Куток чайхани осяяло хитке, слабке світло. Сірі халати шпигунів розтанули в ньому, зате виразно позначилися їхні сумовиті пики, що насунулися впритул, щоб краще бачити. Особливо докучав йому найстаріший з них добряче підтоптаний шпигун, який докучливо сопів над самим вухом і на середину. Намагаючись зазирнути через його плече Хоча насередін помолився аби його не звинуватили у гріховних стосунках з дияволом Розкрив китайську книгу І замислився над нею Шпигуни так і запам'ятали Читав книгу Насправді ж він просто зволікав А в книгу навіть і не дивився Буду чесний, міркував він Поверну купцеві його коней без цвяхів і без шовковинок. Що ж до гніву найяснішо вельможі, то постараюся якнайшвидше зникнути після ворожіння. Тим часом старий шпигун заліз йому майже на плечі і огидно лоскотав вухо своїм смердючим сопінням. Відмахнувшись, хоча на середін зачепив шпигуна ребром долоні по кінчику носа. Почулися мокрі схлипи, і сопіння віддалилось. На дорозі перед Чайханою з'явився одноокий злодій. Побачивши шпигунів, одразу все збагнув. Пройшов по Чайхану, навіть не глянувши на Ходжуна Середіна. За хвилину з-під помосту Чайхани долину легкий стукіт. «Чую!» – похмурим замогильним голосом мовив Ходжана Середін, звертаючись нібито до невидимого духу, що постав перед ним – «Бачу!» – він схилився над чарівною водою. Шпигони знову присунулися в притул і засопіли. «Бачу коней, білого й чорного, бачу гриви, підкови з чистого заліза без домішок, бачу їхні могутні хвости, розчесані гребенем. Хай же з'являться вони завтра в тому вигляді, в якому їм належить бути від природи, яка не змішує заліза з іншими речовинами і кінського волоса з іншими нитками. «Ваз он, ру, кі, пайдоу, пінхон, туй, бахар, чувтат, чашми, діл, он, туй». Цими віршами він завершив своє чакунство. Подумки ставши на коліна перед великим Джані і попросивши в нього пробачення за те, що насмілився стикнути його знаменитий божественний бейт із мерзотним слухом шпигунів, гідних чути лише завивання шакалів та вирізкливий регіт Втім, шпигуни, ясна річ, ніколи не чули про Джамі, а його вірші сприйняли як чарівне заклинання. Отже, ім'я поета не було сквернено через відбиття у шпигунських думках. З-під помосту долинуло тихе шкрябання нігтем – умовний знак, що слова Ходжина Середіна почули і зрозуміли. Завершальний бейт, за їхньою домовленістю, мав слугувати закликом до негайної дії. Чородійство закінчилось. Ходжа Насередін закрив книгу і вилив чарівну воду назад у гарбуз. Старий підтоптаний шпигун схопився і пішов з чайхани, мабуть, з доносом. Троє залишились. Невеликим був їхній мерзенний улов. Небагато вдалося їм примітити. Пив чай, курив кальян, потім влівся спати і спав аж до ранку. Ніч минула. Ніколи ще на мосту відтяти голів не було такого скупчення народу, як у цей ясний травневий ранок. Сьогодні розшукають коней. Усе місто прийшло до моста. Натовп зайняв обидва береги сая, дахи навколо біли кольоровими хустками жінок. Вельможа і купець були вже давно на мосту. «Ну, де ж мої коні, ворожбите?» закричав купець на зустріч ходжі на середину, який з'явився з, з проволку у супроводі шпигунів. А де мої гроші? Ось вони, купець витягнув з поясу великий гаманець. Золотом рівно десять тисяч. Можеш не рахувати, перевірено тричі. Не кваплячись, ходжа на середину розв'язав свій мішок, дістав китайську книгу, усівся на килимок. Вельможа дивився здаля, давлячим пильним поглядом. Купеця ж тремтів від нетерплячого хвилювання. Мерші, стогнав він, знемагаючи. Чого ж ти зволікаєш, ворожбите? Хоча на сліді не відповідав йому, заглибившися в книгу. Насправді ж він стежив за метушливим повзанням по книзі сонечка з червоною спинкою, прикрашеною білими цятками. Скажу, коли відлетить. А комаха й не збиралася відлітати і все повзало, переходячи з сторінки на сторінку. Потім залізла під спинку книги і, мабуть, визнала корисним для себе подрімати там, у затишній темноті. Купець хапався за серце, стогнав, тремтів, спадаючи з лиця просто на очах. Хоча на середині неблаганно мовчав. Нарешті сонечко виповзло на світло, розсунуло нарядні щітки на спині, Вивільнуло зім'яті смагляві крильця, розправило їх і полетіло. Тільки тоді ходжана Середін урочисто виголосив Книга говорить окупцю, що коні повернуть до тебе в тому вигляді, який їм властивий від природи. Купець радів Коні твої окупцю, продовжував ходжана Середін знаходяться у старій каменоломні, поблизу Слободи Чомак. Треба спуститися в каменоломню із східного боку, пройти двадцять кроків, і там, у печері, праворуч, він ще не договорив, а конюхи міняйла від одного кінця моста, і стражники вельможі від другого, зі свистом і гиканням, обганяючи один одного, вилетіли на дорогу. НАТО проступився перед ними, пропустив і зімкнувся знову. Вершники зникли. Пелюка з діння та кіньми за вітром. Настало затище. Вельможа і купець стояли поряд, але дивилися у різні боки. Кожного з них бентежили власні надії. Багатотисячний НАТО мовчав. У цій тиші, ходжа на середін, добре чув плескіт і дзюрчання бурхливої води під мостом, а зверху пронизливі крики яструба, що, розпластавши крила, самотньо висів у синьому небі, немов спирався на повітряний стоп. Від моста до Слободи Чомак було дещо більше восьми польотів стріли. Минуло півгодини, вже час було вершникам повертатися – у натовпі почався потроху рух, гомін, сміх, жарти. Міняйло зовсім з не міг. Кожний звук змушував його здригатись. Вельможа ж навпаки, зберігав гордовиту незворушність. Тільки час від часу пристукав високим підбором по кам'яних плитах. З високої чинари, тінь якої охоплювала половину моста, пролунав пронизливий хлоп'ячий крик, «Їдуть!» І все то закипіло. У натовпі утворився широкий вільний прохід. І в протилежному його кінці, хоча на середині, побачив вершників, що повертались. Але арабських коней, ні білого, ні чорного, з ними не було. Хоча на середині навіть не встиг здивуватись. Стражники схопили його і потягли. «Зачекайте!» Зачекайте ви м'яха, надривався міняйло. Коні були в печері, ось моя вуздечка, яку там знайшли. Відпустіть ворожбита, він близький до істини. Ворожбит і справді був близький до істини, навіть надто близький, на думку найяснішого вельможі. Марно кричав і волав купець, стражники не зупинялись, не збавили своєї рисі. Хоча на середін. Одразу зробився в їхніх руках маленьким, жалюгідним, і набув вигляду злочинної винності, як утім коженку отягнуть до в'язниці. Останній, що бачив він на мосту, було вельможа, що гордовито закинув голову, і купець, що надривався перед ним у криках, і дещо осторонь, головний конюх купця з посрібленою вуздечкою в руці».